V-am găsit, iubiți ascultători, a emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. La microfon este priotul Valeriu, realizatorul acestei emisiuni, aducând lecțiunea 2C029 pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu. Lecțiunile acestea sunt alcătuite, sunt constituite dintr-un mănânchi de cugetări și meditații asupra tuturor versetelor noului testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, așa după cum Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu a găsit cu cale să călăuzească pe preacredinciosul său slujitor, preotul Nicuriță, să le alcătuiască. Lecțiunea noastră de zi va debuta cu prilejul meditației asupra versetului 7 al celei de-a doua epistole a lui Pavel către Corinteni, capitolul 5, mai înainte însă de a parcurge încă un episod din lucrarea lui Cristina Roy, ereticii de la Dubrava. Cu prilejul lecțiunii precedente l-am lăsat pe Ștefan, așteptând în biroul parohial să se întâlnească cu preotul, încercând să facă un fel de înțelegere cu el, deoarece era mare tensiune între preot și Ștefan. Ștefan deci aștepta. Ce vrei de la mine, Hrațchi? zise preotul, căruia paracliserul și anunțase deja vizita. Am venit la dumneavoastră, domnule preot, ca la păstorul spiritual al acestei comunități, răspunse Ștefan și, -și a ținti ochii frumoși și serioși asupra feței grase și rotunde a preotului. La mine? au doar că lumea are în tine un nou apostol, zâmbetul lui disprețuitor, făcut să se ridice roșiața în obrajii lui Ștefan. Probabil ești deja așa de învățat acum că nu-ți mai ajunge biserica noastră și trebuie să-mi alta nouă. Și ești un fiu așa de bun, că într-atâta l-ai întărâtat cu nebuniile tale pe cinstitul și bravul tău tată, încât a fost nevoie să te ia cu biciul. Dar mi se pare," strigă preotul, și vinere de pe tâmplei se umflară, iar ochii rotunzi se rostogoleau și fulgerau cu mânie îndreptățită. Lecția primită de la taicături n-a fost destul de puternică. Nu te-a făcut mai bun, ci te-a întărit și mai mult în dărădnicie. Acum aș vrea numai să știu, de ce ai venit aici la mine?" Ștefan?" Își dădu cu mâna șuvița de pe frunte. Am venit la dumneavoastră, domnule preot, ca să vă întreb ce aveți împotriva mea și ce v-am făcut de sunteți așa de ațățat contra mea. Doar să scris în cuvântul lui Dumnezeu, voi care sunteți spirituali, să ridicați cu spiritul blândeții. Doar nu vrei să mă vezi tu pe mine ce scrie în cuvântul lui Dumnezeu, nu ce am împotriva ta? N-ai adus tu o travă în munții noștri liniștiți? Nu răspundești tu sectarisme și învățături rătăcite? Vrei cumva să te găduiești? Eu nu răspundesc sectarisme sau învățături greșite, dar văd, domnule preot, că poate fără intențierea vi s-au spus neadevăruri. Am venit aici ca să aflați de la mine tot adevărul. Vă rog, ascultați-mă o vreme și dacă sunt în rătăcire, corectați-mă! În tonul și în înfățășarea tânărului, era ceva atât de mișcător încât preotul se mai potoli. El se trânti în care trozni. Vorbește, dar pe scurt, n-am vreme de pierdut cu tine." Ștefan povestia apoi cum, întors de la armată, începuse împreună cu bunicul să citească în cuvântul lui Dumnezeu și cum se alăturase și alții. El relată întregul adevăr, amintișit de boala lui și că de atunci cercul se făcuse și mai mare. Relată mai departe că se strângeau duminică dimineața înainte de serviciul de la biserică și că oricine dorea să se ducă la biserică, avea tot timpul să o facă. Ei cercetau, atât sâmbătă seara, cât și duminica, cuvântul lui Dumnezeu și cântau din cartea de cântări. Domnule preot," zise el apoi cu căldură, ați putea să spuneți că facem rău cu asta? Doar stă scris în cuvântul lui Dumnezeu, cercetați scripturile." Oare nu făceau și străbunii noștri tot așa? Unde este aici sectarism sau rătăcire? Și cum poate fi eretic cineva care caută adevărul? Ah, vă rog, nu-l vă lăsați înșelat. Noi nu suntem nici eretici, nici rătăciți. Noi iubim cuvântul lui Dumnezeu și vrem într-adevăr să fim creștini evanghelici și să trăim așa cum o cere Hristos după Evanghelie. Ștefan vorbi cu liniștea convingerii. Cine voia să-l creadă, Trebuia să se lase convins Și citești cuvântul lui Dumnezeu Zise preotul tușind Este o chestiune lăudabilă Și datoria oricărui evanghelic Ce să zic Dar să pui la cale asemenea adunări Neautorizate când ai totuși biserică Este deja începutul sectarismului De ce nu mergeți la biserică Te ții așa de deștept Că nu mai ai nevoie de preot Am fost la biserică Răspunse Ștefan serios Dar pe drum am fost o ocărât Ba chiar au vrut să mă bată, iar în biserică nici măcar la rugăciune nu m-au lăsat în pace. Atunci am renunțat. Apoi a venit boala și de atunci așa am auzit la biserică se predică împotriva ereticilor. Prin asta oamenii mă înțeleg pe mine și pe prietenii mei, căci mie mi-au dat mai întâi acest nume. Ei, cum putem atunci să vin în continuare la biserică? că cea mult mai multă binecuvântare când cercetez cuvântul lui Dumnezeu pentru mine însumi sau când îl explic altora. Explic, explic, strigă preotul ridicându-se și aruncându-se în fotoliu încât acest atrozni iarăși. Cum poți tu să explici? Nici nu învață unul bine să citească și vrea deja să explice cuvântul lui Dumnezeu. Tu nu înțelegi deloc Biblia. Cum poate un țăran așa de prost ca tine să o explice? Ei vor fi învățați de Dumnezeu. Așa scrie cuvântul. Domnule preot, doar noi nu suntem catolici ca să trebuiască să credem că numai preotul are drept la Biblie. Tatăl Ceresc ne-a dat tuturor cuvântul Său Sfânt și de ce ne l-ar fi dat dacă nu l-am fi putut înțelege? O, oh, nu, Domnul Isus spune, dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă e vorbă de la mine. Deci, oricine vrea să facă voia lui Dumnezeu, Poate înțelegi învățătura lui Hristos." Bine, tu poți să înțelegi ceva din ea, dar ce trebuie tu să o explici și altora?" zise preotul ridicându-se. Ține-o pentru tine." O replică Ștefan cu ochii strălucitori. Nu așa ne învață Domnul Isus? El spune, Predicați Evanghelia oricărei făpturi." N-aș vrea deci ca odată să aud din gura lui că am fost ca un câine mut care nu putea lătra." Ce, tu crezi că predicați Evanghelia ți se adresează ție?" nu e asta treaba preoților? Domnule preot, apostolul spune, voi sunteți o preoție împărătească, deci oricine crede are datoria să-l măturăsească pe Isus. Treaba dumneavoastră este ca, dacă vi s-a revelat Hristos, să-l vestiți de la învon. Noi ceilalți trebuie să-l vestim în păduri și pe câmpuri, pe drumuri, în sate și în orașe. O, dacă toți evanghelicii ar fi copiii lui Dumnezeu întorși la el și credincioși, ar mai exista atunci în orașul M așa de mulți jidani bișnițari? N-ar fi cunoscut aceștia de mult adevărul care îi poate mântui? Da, cine crede că păcatele îi sunt iertate, cine a căpătat siguranța mântuirii, acela nu mai are voie să tacă, lui îi sună cuvântul «du-te și vestește» A, și vrei să spui atunci că ai deja iertarea păcatelor, că ești deja mântuit?" întrebă preotul și îl scutură un fior. Se uită la el în așa fel de parcă ar fi vrut să pătrundă până în adâncul sufletului. Da, mulțumesc Domnului," zise tânărul plin de bucurie, Tatăl Ceresc m-a primit în slavă din cauza lui Isus Hristos. Sunt mântuit?" Și de aceea nu pot și nu am voie să tac când sunt în jurul meu atâția oameni care merg prin laștina păcatului ca și mine odinioară, care dacă nu se întorc la Dumnezeu vor merge la pierzare eternă deși Domnul ți vrea să-i primească în slavă și să le dăruiască mântuirea. De aceea nu voi înceta să strig până la moarte, Veniți la Domnul Iisus, El vă va ierta și pe voi, așa cum a iertat și pe mine, și vă va mântui așa cum a mântuit și pe mine." Preotul își împreună mâinile. Să mai zică cineva că asta nu-i sectarism, o așa fare de fariseu, ci că păcatele sunt iertate și El e mântuit. De unde ai tu siguranța că păcatele sunt iertate? Cum poți să dovedești că ești mântuit?" Preotul dădu din picior nervos. Siguranța, zise uimit tânărul, cum puteți să întrebați așa ceva? Tu ești învățător în Israel și nu știi? Aici în inimă o am, unde mai înainte bântuiau păcatele groaznice și în cuvântul lui Dumnezeu unde stă scris, vă scriu copilașilor fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru numele lui. Iar dovada că sunt mântuit este cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturia aceasta în el. Cine nu crede pe Dumnezeu îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturia pe care a adus-o Dumnezeu despre Fiul Său. Și mărturia este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine îl are pe Fiul, are viața. Cine crede în mine, are viața veșnică, spune Domnul Iisus. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece, zice Domnul. Destul! Destul! Tună preotul, Nici chiar dacă ar veni în sus Domnul Hristos nu te-ar putea convinge. Nu o să mai pierde o vremea cu nasemenea un îngânfat. Mai convins destul că ești un eretic și îți interzic să-ți răspândești învățăturile tale greșite în Valea Dubrava. Și dacă n-ai putut să înveți de la taică tu, o să te fac eu să taci. Nu permit ca asemenea creștini fași să-l înșele pe bunul nostru popor slovac și să-i ademenească pe cei din biserica evanghelică care deține adevărata învățătură apostolică la sectele astea blestemate. Mai avem încă autorități bisericești și laice și tot vom face ordine, iar dacă vrei să scap ieftin, taci și piei din ochii mei. Cu prilejul lecțiunii viitoare vom afla deznodământul acestei scene. Deocamdată facem observația că un adevărat copil al lui Dumnezeu, frate cu Domnul Isus Hristos care n-a fost primit în lumea aceasta, n-a fost primit nici atât de poporul său evreu în sânul căruia a venit și care a fost prigonit nu atât de oamenii lumii, ci tocmai de aceia care trebuiau să-l primească, preoți, farisei și cărturari, deci orice credincios care l-a primit pe Domnul Isus Hristos cel lepădat de oameni și de biserică nu poate să aibă alt mers în lumea aceasta. Iată deci încă un mijloc de control a adevăratei noastre apartenențe la Domnul Isus Hristos. Cine este cu Hristos va avea pe toți cei ce sunt împotriva lui Hristos și împotriva lui Credincioșii nu are pe oameni practic împotriva lor, ci credincioșii au pe oamenii din jur împotriva lui Isus din inimile și viața lor. Domnul Isus ne spune foarte limpede și rațional, logic dacă vreți, la Ioan 15.20. 20 Robul nu este mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine și pe voi vă vor prigoni, dacă au păzit cuvântul meu și pe al vostru îl vor păzi. Iată deci un mijloc foarte bun de control cu privire la realitatea prezenței Domnului Iisus Hristos în inimile noastre. Toți cei care îl urăsc pe El și cuvântul Lui ne vor urâși și pe noi și cuvântul nostru pentru că noi îl avem pe El dacă îl avem în inimile noastre. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea acestui mesaj și să ne ajuți să ne cercetăm serios, să vedem dacă îl avem sau nu l avem în inimile noastre pe Domnul Iisus Hristos, folosindu-ne tocmai de această situație. Să ne reverificăm viețile și felul nostru de trăire. Să ne ajuți ca aceea care găsim că nu l-am avut pe Domnul Iisus în inima noastră, și că nu suntem născuți din nou din tine, toți aceștia să facă astăzi pasul acesta, iar noi care ne-am născut din tine, dar umblăm prea mult în asemănare cu lumea și mai ales lumea religioasă, să ne verificăm mersul nostru în lume și să semănăm atât de mult cu Domnul Isus Hristos, încât oriunde El este bine primit, să fim și noi bine primiți din pricina Lui, dar unde El nu este bine primit, să nu căutăm nici niciun compromis, ci să rămânem alături de El pentru slava Ta și fericirea noastră veșnică. Amin. în capitolul 5, versetul 7, citim: Pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Într-o lume care umblă disperată numai după lucrurile care se văd, bogății pământești, materiale, pofte trupești și slavă de șartă, cei care umblă prin credință sunt o priveliște deosebită pentru că sunt puțin la număr. Taina cunoașterii adevărului, a echilibrului în viață, a păcine tulburate și a fericirii adevărate și statornice, se află numai în umblarea prin credință, nu prin vedere. Enoch umbla prin credință cu Dumnezeu, de aceea Dumnezeu l-a luat la el. nu cu putință umblarea cu Dumnezeu decât prin credință, căci credința te smulge din lumea materiei și te duce într-o împărăție de realități spirituale, pe care nu le poți pricepe fără aparatul credință. În lumea duhurilor și a realității de dincolo de vălul materiei, poți pătrunde numai prin ușa credinței. Una din marile ispite ale diavolului cu care prinde multe suflete la sfârșitul veacului este înălțarea materiei pe treapta cea mai înaltă înlăturând cu dibăcie tot ce duce spre spirit, spre duh. Studiind materia pe toate fețele, privind mereu numai spre ea, omul devine tot mai material și mai necredincios spunând Eu nu cred decât ceea ce văd, ca și când toate le-ar vedea din cele de care se folosește el. Poți foarte bine să te încălzești la un foc fără să-l vezi. Fiind momit de cele ce se văd, omului îi convine mai bine să nu creadă în Dumnezeu și în realitățile spirituale decât să creadă. Îi convine să se știe fără grija unei răspunderi, fără teama unei drepte judecăți, ca să trăiască nestingherit în păcatul pe care îl iubește. De aceea nu vrea, nu că nu poate, nu vrea să creadă ca și când prin aceasta ar desfința ceea ce este. Dar nu numai pentru cei ce nu vor să creadă pentru necredincioși este versetul de mai sus, ci și pentru acei care spun că cred și totuși nu umblă prin credință, ci prin vedere mai ales lor, li se adresează Duhul Sfânt când zice umblăm prin credință, nu prin vedere. Cine umblă după minuni, simboluri și alte rânduieli religioase văzute, lăsând la o parte lucrarea tainică, lăuntrică de transformarea omului după chipul lui Dumnezeu, pe care vrea să o facă Duhul Sfânt, în fiecare răscumpărat al Domnului Isus, acela umblă prin vedere, nu prin credință. Cu alte cuvinte, cine umblă după ritualuri, după anumite practici religioase specifice cultului, face lucrul acesta ca să nu aibă contact direct cu Domnul Isus, Sau cum spune într-un alt loc, nu vrea să vină la lumină care-i Domnul Isus ca să nu-i se vădească faptele pe, pe care le trăiește de fapt în întuneric. Cu cât minunea se arată mai învederată, mai lămurită, mai pe față, zice Sfântul Ioan Gure de Aur, cu atât plata credinței se micșorează. Minunea și umblarea după lucruri văzute este o stare de copilărie în credință pentru cel născut din nou. Numai credința are orizonturi nesfârșite. Ea se poate bucura de lărgime și de lucruri nebănuite. Cine se închide în carapacea materiei trăiește o viață sărăcăcioasă de întemniță. Prin credință urcăm nebănuite trepte în fiecare zi și gustăm bucurii neînțelese de ceilalți oameni, deoarece avem acces la lucrurile de dincolo de vălul materiei, dincolo de soare, tocmai la lucrurile cerești unde Dumnezeu își are tronul sau slăbit. Prin credință trăim adevărate biruințe și aducem roade plăcute spre slava lui Dumnezeu și spre folosul oamenilor. Prin credință coboară Dumnezeu cu adevărul lui la noi, iar noi ne înălțăm la el în lumină negreită. Credința și dragostea sunt aripi dumnezești cu care omul poate zbura fără piedică în tot universul fizic și spiritual al lui Dumnezeu. Credincioșii sunt adevărați oameni liberi. Ei, în duhul lor, pot merge și în cer și pe pământ, purtând lumină dumnezească pretutindeni. Umblăm prin credință, nu prin vedere, spune cuvântul nostru aici. Așa fac oamenii lui Dumnezeu, numai că acest lucru este prea adesea și prea ușor uitat. Cei mai mulți vor să vadă și să nu se mărginească numai să creadă. De aceea unii se rătăcesc și sunt robiți de cele văzute. Cine însă ține tare adevărul acestui cuvânt al Scripturii, acela merge mângâiat chiar când trece prin locuri întunecoase. El poartă în inimă o pace și o odihnă pe care nu pot clătina nici cele mai grele căi, nu pot înspăimânta nici cele mai rele vremuri și nici cele mai năpraznice valuri. Ce înseamnă a umbla prin credință? Înseamnă a te sprijini pe Dumnezeu cel nevăzut, dar totdeauna de față? Înseamnă a ține mereu seama de patria aceea ale cărei porți ne stau deschise în față? Înseamnă a te lipsi de bucuriile trecătoare ale timpului de acum care te-ar împiedica să ajungi la bucuriile cele veșnice? Vederea sau umblarea prin vedere vine după ce am terminat călătoria pământească, atunci când va bate ora lui Dumnezeu, după ce vom fi păstrat credința, atunci va fi minunat. În continuare, la versetul 8 din 2 Corinteni 5, spune apostolul, da, suntem plin de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. Două gânduri vrem să subliniem în versetul acesta. Plinătate și plăcere, ca apoi să înțelegem mai ușor adevărul lui Dumnezeu cu privire la părăsirea trupului de carne. Suntem plin de încredere, spune apostolul. Sfânta Scriptură vorbește mult despre plinătate, plin de cunoștință, plin de înțelepciune, plin de har, plin de bucurie, plin de roada neprihănirii, plin de Duhul Sfânt, plin de toată plinătatea lui Dumnezeu și așa mai departe cum găsim în Noul Testament. Viața creștină poate fi trăită normal numai când este plină. Zice un proverb, numai sacul plin poate sta drept. Ceea ce ar însemna că numai credinciosul plin de încredere, de Duhul Sfânt, de Har și de Dumnezeu, poate să umble drept, poate să aducă roadă plăcută, poate să lucreze pe gorul Evangheliei, poate să aștepte în liniște împlinirea făgăduinților lui Dumnezeu, poate să rămână netulburat când trece prin încercări. Poate să se bucure cu adevărat și poate fi o lumină limpede în întunericul lumii. Da, toți aceștia care se încred puternic în Dumnezeu pot să aibă parte de aceste haruri minunate. Numai credinciosului plin de încredere îi este plăcută plecarea din trup ca să fie acasă cu Domnul. Fără credință și încredere nu-i cu putință să-ți placă să mori, pentru că nu e cu putință să ajungi la dragostea și plăcerea pentru lucrurile de dincolo. Un scriitor spune, adevărata dragoste face ca ideea morții să-ți fie obișnuință, ușor de îndurat și fără spaime. Prin credință noi așteptăm pe Dumnezeu ca răsflata noastră, așa cum limpede vorbește fericitul Augustin, tot ce așteptăm noi constă dintr-un singur cuvânt, Dumnezeu. Răsplata ce ne-o promite Domnul este El însuși. Noi putem spune cu toată puterea că Domnul este acum al nostru, iar atunci îl vom privi așa cum este, adică fără niciun văl. Cerul este acum al nostru, atunci însă ne vom bucura de El fără piedica trupului de carne. Un bătrân credincios a fost întrebat odată dacă are nădejde a intrări în cer când va muri. Omule, glăsui bătrânul credincios. Eu trăiesc deja în cer. Marele predicator Spurgeon îndemna pe ascultători adeseori spunând, Intrați, duhovnicește, în cer, înainte de a vă muta definitiv acolo. Cine nu are acum cerul în el, nu-l va avea nici în clipa dezbrăcării trupului de carne. Da, spune apostolul, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. Un om, care iubea pe Domnul Isus zăcea de mult timp pe patul de suferință. Într-o dimineață s-a deșteptat înviorat și vesel, parcă ar fi fost în cer, și a istorisit la ei săi următorul vis. Un înger m-a dus prin ținuturi depărtate și pustii. De jur împrejur nu era decât un deșert înfiorător. Nicăieri nu era vreun loc plăcut. La întrebarea mea, de ce mă lași să privești numai ținuturi pustii și triste... De ce nu luminează aici soarele cu putere și de ce este numai iarnă în jurul meu? Îngerul mi-a răspuns, primăvara ta vine după aceasta. Dragii mei, lumea de acum se aseamănă cu un pustiu din care Dumnezeu nu poate să culeagă nimic plăcut. Păcatul s-a întins peste tot și a dărăpănat totul. Pe lângă aceasta ea este și vrăjmașă lui Dumnezeu, urând pe copiii lui Dumnezeu și căutând să le facă rău. Nu este demirare dacă și pentru credincioși, lumea este adesea un pustiu. Unde este comoara cuiva, acolo este și inima. Comoara credincioșilor este însă Domnul Iisus și El este în cer. De aceea, între acolo se îndreaptă mereu inimile și dorințele lor. Domnul Iisus spune la Luca 12.34 Unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Dacă în timp ce strângem bani la bancă, strângem comori, averi aici pe pământ, ne lăudăm totuși că noi credem în veșnicie, că vom umbla pe străzile de aur ale cerului, suntem niște mincinoși, ne mințim pe noi înșine și mințim și pe cei din jur. Adevăratul credincios care crede în ulița de aur a noului Ierusalim, adevăratul credincios care crede în cele veșnice, se bucură să convertească orice valoare trecătoare în valoare veșnică, își va păstra pentru sine însuși, așa cum spune cuvântul, să aibă ce mânca și cu ce se îmbrăca în ziua de azi și restul cu bucurie va depune în cer, dacă inima lui este în cer, în lucrurile spirituale, în lucrurile duhovnicești, în împărăția lui Dumnezeu, în vederea vestirii Evangheliei, pentru ca tot mai mulți oameni păcătoși să ajungă să fie și ei copii ai lui Dumnezeu Da, asta vrea să ne spună Domnul Isus prin cuvântul Unde e comoara, acolo Vă ieși inima Iată deci un bun prilej de cercetare Care este balanța Dintre investițiile mele În lumea trecătoare Și în lumea care rămâne în veșnicie Unde îmi adun eu comori Aici pe pământ Unde vor trece Odată cu timpul sau în cer unde rămân pentru toată veșnicia? Iată niște întrebări pe care ar fi foarte sănătos să ni le punem acum, să fim cinstiți, să stabilim exact starea în care ne aflăm față de aceasta și să ne îndreptăm căile și faptele. Să nu ne fie greu să recunoaștem înaintea Domnului că totuși nu avem curajul să investim în cele veșnice, să-i spunem Domnului că suntem prea robiți de lucrurile acestea și El ne va ajuta, dacă vrem, să vedem adevărul că toate acestea pierd odată cu întrebuințarea lor și că fie că le lăsăm noi, fie că ne lasă ele, ele dispar ca și cum n-au fost. Tot ceea ce rămâne este ce am investit în lucrarea de răspândire a cuvântului Lui Dumnezeu, este tot ceea ce am investit pentru a-L face cunoscut pe Domnul Isus Hristos ca întuitor al lumii. Iubiți ascultători, mulțumim lui Dumnezeu și pentru îndemnurile de astăzi. Binecuvântarea lui Dumnezeu fie și rămână peste toți acei care se deschid să o primească pentru slava lui Dumnezeu și fericirea noastră veșnică. Amin. Dacă vrei să moștenești Palatul Sfânt, cum altul nu-i, Plecându-te pe genunchi, Te roagă Domnul Lui. Îngeri în cer vor cânta, Că azi lui Iisus te-ai predat, Iată, Satan e învins, Doamne, fi glorificat! Au și palate, Scăpa de la moarte, timpul aproape trecut. Cu viața ta ce ai făcut, prin tine ce o să rămână? ești doar un punct de cerâmânt, sufletul e tot ce ai. Oare cui vei să-l predai? Mauro și Balaghen scăpa de la moarte, simplu aproape trecut, cu viața ta ce-ai făcut, din tine ce-o să rămână, ești doar un punct de țărână, sufletul e tot ce ai, oare cui vrei?